Посвердливши діру, Ріпс вийшов навшпиньках у коридор і заклеїв шпарки на дверях у двадцять шостий номер. Потім він узяв з робочого мішка цинковий балон, приладив кран до дірочки в стінці і відкрив його. Через десять хвилин він закрив кран, витягши його з дірочки і заклеїв дірочку наготовленим корком. Ще через п'ятнадцять хвилин благородний учений знову вийшов. Акуратно й безслідно зняв приклеєний молоком папір з дверей номера 26-го і, увійшовши в 26-й номер, засвітив кишеньковий ліхтарик, поставив на підлогу якусь триногу посудну з порошком, вилляв у порошок якусь рідину і вискочив знову з кімнати. Ще через три хвилині доктор Ріпс знову увійшов у 26-й номер Тепер він насипав у свій триніжок вугілля і підпалив його папером. Далі благородний хемік обшукав Гаррі якнайпильніше, витяг усі документи і гроші. Тіло було ще зовсім тепле. Ріпс стягнув трупа кальсони і ретельно шукав ще. Нарешті йому пощастило. Піднявши картонову підстілку в черевикові, він побачив, що вона списана на споді формулами. Цю табличку він захопив у кишеню. Методично і не поспішаючи, доктор одяг Гаррі витягнув і спалив під стілку з другого червика, поклав документи і трошки грошей Гаррі назад в кишеню. Потім поставив на триніжок чайник з водою. Газ от триніжка вже вдаряв йому голову. Він вийшов, зайшов до свого номера, забрав речі і спустився сходами вниз. За три дні він вирушає до Радянського Союзу. Те, що не вдалося Мессебі Лейстонові, вдалося докторові хемії Джимові Ріпсу. В його руках був спосіб добувати штучний протеїн. Гаррі і Кет ще теплі лежали поруч на ліжку. Такого-то числа, такого-то місяця доктор хемії Джим Кеннен вийшов з вагону на пероні Червоного Петрограду. Він ішов, втім, треба сказати, що зараз він не думав про те, куди він іде. Він дивився, скільки міг, адже ж він приїхав у країну голодних дикунів. Почалося з того, що містер Кеннен викинув на перон недокурок сигари. До містера Кеннена підійшов чоловік у форменім одязі, і, зробивши тщемне жест рукою, запропонував йому йти за ним. Містер Кеннен, вважаючи, що чоловік хоче з ним познайомитись, вирішив, що заводити знайомства в країні дикунів ще зарано, і попрямував спокійно до виходу. Але чоловік наздогнав його, став перед ним і повторив жест. «Забирайтесь к лихій мамі», – сказав Кеннен по-англійськи. «Я не маю ніякого бажання з вами випивати». Коли них зібралося дві-три душі. Якийсь чоловік у військовій сороці сказав по-англійськи, «Ви мусите сплатити штраф за те, що викинули недокорок на перон». «Годдам!» – розсердився Кеннен. «В Нью-Йорку, культурній країні, кожен громадянин викидає те, що йому не потрібне на вулицю». «В нас викидають сміття в скриньки», – чемно сказав чоловік у сороці. Заплативши штраф – Містер Кеннен почав обмірковувати свою справу. В багажі він мав консерви м'яса, супа консуме, супа з черепахи, каву, шоколад і все інше, що мусить мати культурний чоловік у країні голодних диконів. Він міг, правда, якось полагодити свої справи з Ара і дістати звідти пайок, але містер Кеннен дуже добре знав, які продукти постачав для Ара містер Маклейстон і інші благодійники голодного людства – і, згадуючи ці продукти, його навіть трошки вернуло. Поки що містер Кеннен не мав ніяких документів від Дара і знав, напевне, з оповідання мігрантів, що його по виході з поїзду негайно заарештують і посадять в ЧК, де його годуватимуть супом із щурів. Він свідомо йшов на це, бо іншого виходу все одно не було. Доводиться перетерпіти... Дикунам він пояснить, що культурний Янкі не може їсти суп з пацюків, бо це шкодить йому на шлунок, і що таким чином місцеві звичаї, очевидно, до нього не стосуються.